Гетеборг, 2005 Я прилетів у четвер по полудні, а відлетів у неділю. І єдине, в чому я упевнений. У Гетеборзі справді є готель Скандік-Опален. Щоправда, жодної з трьох ночей я не спав у власному номері. Завжди мене десь носило. Кая мешкала в тому ж готелі, як, здається, й усі інші. Коли в неділю ввечері я повернувся до Берліна, то знову відчув себе пораненим. І це нове поранення називалося Кая. До речі, я його зовсім не сподівався. Хоч його ніколи не сподіваєшся. Дальші три-чотири місяці я то зализував свої рани, то знову їх роз'ятрював. Не можу згадати, чому в суботу ми пішки пустилися з готелю на залізничний вокзал. Ми ж не збиралися нікуди їхати. На мапі Кетеборга, яка в цю мить у мене перед очима, це досить неблизький шлях. З усього випливає, що слід було довший час триматись або Сьодравеген, або Стенстурегаттан, а тоді, перетнувши Паркгаттан, продовжити похід на північ тугою, яка чомусь називається Польгімспляценн. Я написав чомусь, бо назва вказує радше на площу, якої там насправді немає. Навіщо нам це здалося? Просто подивитись, як виглядає тутешній вокзал? Трохи дивна розвага. До того ж ми увесь час ішли під сильним дощем. Він був майже крижаний. А ще ж і вітер з тих, які виривають з рук парасолі і розпанахують навстіж плащі. На межі вересня і жовтня Гетеборг нагадував нам про неминучість листопада. Іноді здавалося, що от-от сипане сніг, і почнеться чергова першість Швеції з хокею. Мається на увазі хокей з м'ячем, а не на траві. Ми тремтіли від холоду і нестерпної близькості. Приміщення вокзалу здавалося велетенським табором для промоклих утікачів – серед яких переважали панки. Їхні кричущих кольорів і рокези аж парували у вокзальному теплі. Каю вони, напевно, приймали за свою. Якби я не знав, що вона зі мною, то так само прийняв би за їхню. Я відчув, як зараз мені увірветься не тільки терпець, а й усе інше. Де, до речі, він розташований у нашому тілі, той цілий терпець, хто знає? «Давай чим швидше назад до готелю», – сказав я. «Треба якось рятуватися. Гаряча ванна і хоч би півпляшки пляшки коньяку». «Пів ванни коньяку і гаряча пляшка», – відповіла Кая. «Ми навіть не змогли дочекатися трамвая. Запхавшися до першого ліпшого таксі, ми до болю стисли одне одному руки до хрускоту в кістках. Тому мій Гетеборг, це найменше місто світу. Воно обмежується навіть не територією власного центру і не готелем Скандік-Опален, навіть не моїм номером у тому готелі. Воно поміщається у ванні мого номера і частково у пляшці українського кон'яку. Це крихітне, але прекрасне місто, ідеально захищене від крижаного північного дощу, і повінця наповнене теплою піною і доторками. І таким воно б мені назавжди й залишилося, коли б не прогулянка над каналом наступного дня. Але мені зовсім не хочеться розповідати про нього, як і про тих людей, що цілими родинами масово повилазили на скупе північне сонце і порозсідались уздовж берега, на розкладних і київських стільцях навколо розкладних і київських столиків і як усі вони обгорнуті пледами недвозначно насолоджувалися вихідним і всі без винятку всі напихалися блідим картопляним і київським салатом із пластикових тарілок наші з ними уявлення про справжнє життя того ранку Дещо різнилися.